Amir Gjuna povet në rast se do parshokë aq shumë doj dhe vetëm punon. Amir Gjuna thot burrisë po i përsërisim pyetjet për se nuk i ngjen edhe këto vëllezërit që kanë internet. Thot Amir Gjuna burrin se ai detyron gruan të punojë dhe vet ç'a bën? ton zinxhirit. Pavara për Zotin çu di e madhe. Për Zotin. Allahu elzoft për Zotin. Allahu elzoft për Zotin. Për Zotin, Allahu elzoft. Për Zotin. Sot vet nuk punon. Është ndryshe përse kur njëu nuk gjen punë, kur njëri u lodh dhe mundohet për gjithë një punë tjetër e tjetër tje, dhe nuk gjen punë do të mbaj fëmijët me buk, do të paguaj qiran, do të paguaj ujë, dritat. Dhe bind dhë ndakort dhë me invest për një punë në halal për bashkortën e tij tje, tje. e tjerë e tjerë. Dhe ai ditna del në jetë, del për të gjekur punën halal. Mundohet për Zotin nëse njëriu jo del në këtë jetë. Që truaj veten e vet nga harami, që truaj familjen e vet nga harami, që truaj fëmijët e tij nga harami. Për Zotin Allahu ka vërtet dhën sukses. Për Zotin e madh, sa njerëz ka dalë me këtë jetë. Për Zotin para Në no, është ta i vlajë mund tjetë prezent të kartë nga skrapari buri botës për zotin e gjithësis nga skrapari e takoj i dite Elhamdra ka filu 5 vakëtet në kapi i dite së përgjë i pun ishtë i mërzit të i bjerë mu këthin vend tim tha, për zotin që s'ka zot tjetërë vështin ponë të ta kanë një kanë filu me mësu përfen si këthejmë mund atë vend tha. unë du të që gjej i pun të i ranë edhe kur të këthejmë pas ta e të të thatë tu javë dhe njëzë dhe feta, se jam out, skraparë më. I ku një javë për zotin që s'ka zotje të përveshtin, i ku një javë dhe erdi mas i javë, e takove para dytishtë këtë gjamë një, e kështë e marë malë e u taku. Hënjë thashun, se më thadhe mu. Hënjë thashun, tha gjeta punët, ha më do lila. Nga skrapari, ka arën tironë, ka gjethë punë, Ndërkohë që mund të ketë në mesin tonë njërës që akome e më papunë. Ndërkohë që mund të ketë në mesin tonë njërës që bëjnë pytit tila për Zotin e më. Thot pe i ga meri sallallahu aleyhi vëslem, thot pe i ga meri sallallahu aleyhi vëslem, kushe do të mirën, Zotin e e për suksesin. Kushe do të mirën, Zotin e e për suksesin. Pra kushe do me e bojë gjotë mirën? Allah mu nda sprovoj, Allah mu nda mundoj dhe i diku. Po Zoti jep sukses. Nuk e tradhton Allahu zemrën e robit të tij, nëse niyetin e ka të pastër, nëse qëllimin e ka të mirë. Ne jemi kundër daljes së gruas për punë, sepse gruaja është për të edukuar fëmijët, për të shërbëry bashkëshortin, të jetë prehje, qetësi dhe lumturi për burrin e saj. Burri ka sfidat dhe problemet në jetë. Gruaja duhet të jetë vendi i prehjes dhe qetësisë, i edukimit fëmijëve e kështu me radhë. Sepse gruaja duhet të edukojë fëmijët, duhet të jetë pranë fëmijëve, duhet u japë atyre dashurinë, do t'u japë atyre dëmbshurinë, do t'u japë atyre mëshirën. Atë që e bën gruaja me fëmijët nuk e bën edukatore, nuk e bën mësuese, nuk e bën as kusht tjetër. Ku ka me gjininë e nonës, ku ka me dëmbshurinë e nonës, ku ka me dashurinë e nonës, ku ka me përqedhelinë e nonës ku ka me mësimin që jebë nona, me edukatin që jebë nona. Për këta është të islami shkundër punës gruas. A më në qofë se, kushtet janë të atila që nuk lejojnë? Situata është atila dhe vështirë, islami është, me marveshë, me mjë kuptim me spallëve, me pëpuna e grusë duhet jetë halal. Nuk duhet jetë një punë që ka për zirje, nuk duhet jetë një punë që kanë të, që zbatojët në të ndë një haram dhe në momentin që burri gjen një punë ose i jepet mundësia dhe u hap Zoti dyert e rrizkut dhe s'kan më nevojë të punojë gruaja, automatikisht gruaja duhet të kthehet në shtëpi. Me misionin e saj që është fëmia dhe për kujdese për familjen, për Zotin, atë që punon gruaja në shtëpi nuk e bën asgjë tjetër. Nuk e bën edukatorja, nuk e bën ë dadoja, nuk e bën shërbëtorja, nuk e bën pastruesja. Por këtë arsye Islami ka orientuar se beson dhe predikon se misioni i gruas është më i shëndet sa dalë e tmehet me gjërat e dyndjas. Amë mund të jetë situata e tillë, mund të jetë problematika e tillë, mund të jetë halli i tillë, atëherë do ku ruajtur prej haramit, do ku ruajtur prej haramit.